Кров. кров – рідка речовина, яку серце перекачує по артеріях і венах, до всіх органів. Кров переносить по всьому організму кисень та поживні речовини. Більшість тварин має кровоносну систему. У хребетних кров червона, але у тварин інших загонів може бути іншого кольору. В омарів кров блакитна, у равликів сіра. У деяких комах – зелена, в черв'яків – безколірна. Кров'яна плазма 55% людської крові складає блідо-жовта рідина, яка називається кров'яною плазмою. У ній містяться сотні речовин, зокрема поживні речовини, цукри, мінеральні та органічні солі, гормони та інші сполуки. Носії кисню Близько 45% крові складають кров'яні тільця і тромбоцити. Більшість клітин крові – маленькі, червоні, які мають форму диска. Їх називають еритроцитами. Вони утворюються в кістковому мозку і звідти надходять у кров, де слугують носіями кисню. Насичені киснем клітини набувають яскраво-червоного кольору. Така кров тече в артеріях. Якщо кисню в клітинах мало, вони стають темно-червоними. Така кров тече у венах. На захисті організму. Менше 1% маси крові складають білі клітини крові – лейкоцити і тромбоцити. Існує кілька типів білих клітин крові, кожен з яких захищає організм. Деякі з них борються з бактеріями та вірусами – що вторглися в організм, бомбардуючи їх особливими речовинами. Інші оточують чужорідні частки і поглинають їх. Тромбоцити – клітини крові, які допомагають заліковувати рани. Вони збираються навколо порізу і виділяють речовини, які зупиняють кровотечу і формують згусток. Рана закупорюється, перешкоджаючи проникненню мікробів до організму доти поки не утвориться нова шкіра. Групи крові. Існує чотири типи крові. Перша – О, друга – А, третя – Б, четверта – АБ. Якщо людині треба зробити переливання крові, їй треба підібрати потрібну групу. Несумісні речовини можуть сприяти скипанню крові хворого і тим самим ускладнити хворобу і навіть викликати смерть. Цифри і факти У тілі людини міститься в середньому 5 літрів крові. Крапля крові розміром з головку шпильки містить приблизно 5 мільйонів червоних клітин, 10 тисяч білих клітин і 250 тисяч тромбоцитів. Анемія – це брак кисню в крові. Ілюстрації Карл Ландштейнер Роки життя 1868-1943 Цей австрійський учений відкрив існування груп крові, що зробило безпечним її переливання. Речовини, які містяться в крові, затягують рану своєрідною сіткою. Її нитки утримують кров'яні тільця, унаслідок чого утворюється згусток. Кров у вені Вени несуть кров напряму до серця, а артерії – від серця. Червоні клітини крові, які повертаються від серця до легень, темно-червоного кольору, тому що в них міститься мало кисню. Кров складається з плазми, тромбоцитів, червоних клітин і кількох типів білих клітин. Будова вени Зовнішня оболонка стінки вени М'яз Внутрішня оболонка стінки вени Біла клітина крові виділяє речовини, які допомагають боротися з хворобою. Біла клітина, яка поглинає гинучих і мертвих збудників хвороби. Червона клітина крові Біла клітина, яка атакує непроханих прибульців. Тромбоцити беруть участь у скипанні крові. Клапан у середині судини перекриває рух крові у зворотньому напрямку.